e chipul acesta și inscripția de pe el, iar ei au zis, ale cezarului, iar Iisus a zis, dați cezarului cele ale cezarului, iar lui Dumnezeu cele al lui Dumnezeu și se mirau de el. Și au venit la el ei care zică nu este viere, și îl întrebau zicând, învățătorule Moise ne-a lăsat scris că de va muri fratele cuiva și va lăsa femeia fără copil să ia fratele său pe femeia lui și să ridice urmaș fratelui. Și erau șapte frați și cel dintre ei și-a luat femeie, dar murind n-a lăsat urmași, și-a luat-o pe ea al doilea și a murit, ne lăsând urmași, tot așa al treilea și-au luat-o toți și șapte și n-au lăsat urmași, în urma tuturor a murit și femeia, la înviere când vor învia, a căruia dintre ei va fi femeia, căci toți șapte au avut o soție și le-a zis Isus,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 Iar Iisus, văzându-l că a răspuns cu înțelepciune, i-a zis, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu mai îndrăznea să-L mai întrebe. Și învățând Iisus în templu, grăia zicând, cum zic cărturarii că Hristos este fiul lui David, însuși David a zis întru Duhul Sfânt, zisa sa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrășmașii tei așternu picioarelor tale. Deci însuși David îl numește pe el Domn. De unde dar este fiul lui? Și mulțimea cea multă l-a cu bucurie și le zicea în învățătura sa, luase seama la cărturar cărora le place să se plimbe în haine lungi și să li se plece lumea în piețe și să stea în băncile din tâini sinagogi și să stea în capul mesei la specie, Ei care se cătuiesc casele văduvelor și de ochii lumii se roagă de lung, își vor lua mai multă o stândă. Și șezând în preajma cutiei darurilor, Iisus privea cum mulțimea aruncă bani în cutie și mulți bogați aruncau mult, și venind o văduvă săracă a aruncat doi bani, adică un codrant, și chemând la sine pe ucenicii săi le-a zis, Adevărat, grezi că această văduvă săracă a aruncat în cutia darurilor mai mult decât toți ceilalți, pentru că toți au aruncat din prisosul lor, pe când ea, din sărăcia ei,